Ascultă Radio Logos Bună seara și bun găsit la Știință și Religii! Și în această seară, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! În această seară vom afla despre cele întâmplate în a doua zi. Părinte Grigorie, cu mila lui Dumnezeu, iată ne-ai cu discuția noastră în cea de a doua zi a creației. Despre ce vom discuta, părinte? Ce s-a întâmplat în această zi? că știința ne-a spus că între 100 de secunde și 30 de mii de ani după explozie, nu a fost prezent decât fenomenul de alcătuire a atomilor elementelor ușoare. Să vedem ce ne spune Biblia despre această a doua zi, care intră în acest interval cuprins între 100 de secunde și 30 de mii de ani. Citez. Și a zis Dumnezeu să se facă tărie între ape și să fie despărțită apă de apă. Și s-a făcut așa. Și a făcut Dumnezeu tăria și a despărțit între apa care era sub tărie și între apa care era deasupra tăriei. Și a numit Dumnezeu tăria cer și a văzut Dumnezeu că este bine și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață ziua a doua. Am putea spune, deci, că în cea de-a doua zi a fost făcut cerul. Din experiența emisiunilor trecute referitoare la prima zi, știu ce urmează. Vom lua pe rând fiecare cuvânt din textul biblic ca să-i scoatem înțelesul tainic. Cu ce cuvânt începem? Textul zilei de astăzi are și o parte mai descriptivă, deci nu o să mai fie nevoie să ne oprim chiar asupra fiecărui cuvânt, dar câteva tot trebuie tălcuite în lumina învățăturilor Sfinților Părinți. Sfântul Efrem Sirul ne atrage atenția asupra preciziei cu care sunt descrise lucrurile în Sfânta Scriptură. Astfel, când Dumnezeu în prima zi a făcut din nimic cerul și pământul, de fapt numai materialul lor alcătuitoare, căci forma nu era încă definitivă, Moise a folosit în acel context cuvântul evreiesc bara, care înseamnă, într-adevăr, a crea din nimic. Dincolo de prima zi, sunt folosinte alte cuvinte, iatsar sau asah, care se traduc prin azidi, respectiv a face din ceva care există. Așadar, când a doua zi Dumnezeu a zis să se facă tărie între ape și să fie despărțită apă de apă, nu a mai creat ceva din nimic, ci a organizat ceea ce era deja creat Dar cuvântul lui avea aceeași putere și în acest sens Căci imediat se adaugă și s-a făcut așa Bănuiesc, sunt sigură chiar că acum ne vom opri asupra acestui cuvânt enigmatic, tăria Într-adevăr, el este miezul sensurilor celor ce s-au făcut în a doua zi Sfântul Vasile cel Mare ne lămurește că, deși Dumnezeu a numit tăria făcută cer, ea nu este totuna cu cerul din primul verset, despre care am mai vorbit în prima zi. Atunci, prin cer, se făcea trimitere la întreg universul populat cu îngeri, iar acum... Este vorba despre un cer al pământului, ca să zicem așa, adică limitrof pământului, căci după despărțirea apelor prin această tărie, chiar și apele de deasupra tăriei acestea, rămân în legătură directă cu pământul și vor influența cele întâmplate pe pământ. Dar ce este, părinte, tăria aceasta care desparte între apa de sub ea și apa de deasupra ei? Moise a scris însuflat de Duhul Sfânt, deci tot cineva luminat de Duhul Sfânt poate înțelege. Sfântul Vasile cel Mare, iluminat desigur de Duhul Sfânt, descrie această tărie astfel. Scriptura nu numește tărie substanța rezistentă și tare. Ce are greutate și este solidă, căci Pământul ar fi meritat mai potrivit o astfel de numire. Dar, din pricina că substanța celor care stau deasupra Pământului, eterul spațiului cosmic, am zice noi astăzi, este fină și rarefiată și nu este percepută de niciunul dintre simțurile noastre, substanța aceasta s-a numit tărie în comparație cu substanțele foarte fine care nu pot fi sesizate de simțirea noastră, cum ar fi alcătuirea îngerilor, adaug eu. Părinte Grigorie, un lucru am înțeles clar. Ce nu este această tărie? Așadar, nu poate fi vorba despre sferele pe care se mișcau stelele în cosmogoniile păgâne. E mai mult decât știm până acum despre ea, dar mă tem că tot nu este destul de clar pentru ascultătorii noștri. Să mai cităm din Hexameron, unde Sfântul Vasile continuă așa. Gândește-te la un loc care desparte umezeală. Acest loc duce în sus ceea ce este fin și purificat și lasă jos tot ceea ce este des și pământesc. Aceasta ca să se păstreze de la început până la sfârșit aceeași bună întocmire a văzduhului micșorându-se în parte umezeala. Dumnezeu este făcut, magistral descris. Așa ați comentat în cartea Sfinției voastre acest pasaj. Într-adevăr, pe mine m-a entuziasmat pur și simplu acest pasaj, așa de evident insuflat de Dumnezeu. Am să fac o paranteză, căci am scris în repetate rânduri câte ceva pe tema insuflării. De fiecare dată am încercat să argumentez că inspirația autorilor sfinți nu a însemnat că Sfântul Duh le-a dictat pur și simplu ceea ce aveau descris. Dumnezeu nici nu forțează măcar firea celui căruia îi inspiră prin contemplație, adică direct în minte, un mesaj. Orice acțiune umană conștientă, adică în starea de veche a unui om sănătos, este expresia, în cuvânt sau faptă, a unui gând care mai înainte a fost și el formulat în cuvinte nerostite de către puterea rațională a Sufletului exercitată prin creier. Cealaltă putere a Sufletului omenesc, puterea contemplativă, nu are nevoie de cuvinte dacă rămâne să ofere doar celui cercetat de Har o cunoaștere intuitivă cu inima, cum zic sfinții părinți, adică cu străfundul sufletului. Dacă trebuie însă ca această intuiție să fie făcută cunoscută altora, adică în afară, trebuie neapărat să treacă prin filtrul rațiunii pentru a deveni cugetare pusă în cuvinte de data aceasta. În această etapă, mesajul divin este în ghilimele așa, într-un termen tehnic de astăzi, este modulat peste celelalte puteri sufletești ale celui inspirat pentru ca aceste puteri să devină un vector spre sufletele celorlalți, în relații strict umane, care nu mai au nimic contemplativ în ele. Făcând această modulare, am numit-o eu, autorul inspirat Ține cont și de limitele celorlalți pentru a se face înțeles, dar este, fără voia lui, și tributar propriilor limite. Nivelul său cultural, nivelul său moral, nivelul său duhovnicesc chiar, devin factor perturbatori importanți ai mesajului. Implicarea nivelului cultural se vede din felul în care au descris prorocii cum au putut, în limbajul și cu cunoștințele vremilor, viziunile pe care le-au avut sunt așa de neexplicite încât unii, din câte știți, văd în descrierile lor întâlniri cu extraterestri. Așa și în acest caz, Sfântul Vasile cel Mare se străduiește să explice un fenomen intuit despre care nici el, nici contemporanii lui, nu au experiență proprie, niște cunoștințe necesare explicării. Oamenii de astăzi au o asemenea experiență prin care și-ar putea explica fenomenul? Sigur că specialiștii contemporani din domeniul dinamicii fluidelor și a gazelor înțeleg perfect sau măcar aproape perfect circulația vaporilor de apă. Dar părintele Serafim Rose sugerează că este forma mai degrabă de un fenomen necunoscut chiar și în lumea de astăzi, care a acționat numai atunci. Un fel de barieră osmotică, un fel de filtru care avea puterea, adică tăria, de a separa apele. Având în vedere imensa cantitate de apă ce a trebuit ridicată de pe pământ, pentru a ajunge ca el să iasă de sub apele care îl acopereau, fenomenul a fost într-adevăr neobișnuit. Aparține minunilor din perioada creației, când Dumnezeu nu se folosea de legile cunoscute acum nouă. Și Sfântul Efrem Sirul lasă să se înțeleagă că nu este vorba despre nori obișnuiți apărut prin evaporare clasică, căci scrie, dacă toată zidirea, fie că facerea este pomenită sau nu, zic eu, a fost făcută în șase zile, atunci norii s-au zidit în ziua întâi. Deci în ziua a doua, la care ne referim noi, prin fenomenul discutat, altceva s-a întâmplat. Așadar, ce concluzie am putea formula? Cum am putea rezuma mai bine decât Sfântul Vasile? Citez. El, adică Dumnezeu, a creat o substanță subtilă, fără soliditate și densitate, din care a format cerul. Am încheiat citatul Sfântului. Aceste cuvinte se află în deplin acord cu descrierea Sfântului Prorochisaiia care, după ce a fost ridicat de Dumnezeu la cer, a scris despre aceasta în prorocia sa astfel. Cerul a fost făcut ca un fum. Mie mi se pare, Părinte Grigorie, că este vorba despre aerul atmosferic. Cred că nu vă înșelați, căci datorită atmosferei avem ceea ce se cheamă cer pe timpul zilei. În zilele noastre... Zborurile spațiale au dovedit, într-adevăr, că dincolo de atmosferă, în Univers, domnește întunericul, în care aștrii strălucesc așa cum îi vedem noi noaptea. Cerul albastru al zilei nu este decât un efect de halou pe care fotonii îl fac la intrarea în atmosferă. Fără ea, n-am avea lumina asta așa cum o cunoaștem. Dar cum altfel? decât prin revelație dumnezeiască ar fi știut despre aceasta prorocul David, de exemplu, care cu circa un mileniu înainte de Hristos a scris în psalmi următoarele cuvinte și și-a pus întunericul acoperământ, împrejurul lui, cortul lui, apă întunecoasă în norii văzduhului. Se înțelege și de aici că este vorba despre atmosferă. Am putea concluziona că în a doua zi a fost făcută atmosfera, ca un cer imediat al Pământului. Dacă este așa, nu se poate să nu avem punți de legătură cu știința, căci a studiat atmosfera și precisa are ei și despre felul în care a apărut. Da, desigur, dar nu mai încap în emisiunea de astăzi, căci trebuie să facem și o paralelă a punctelor de vedere, eventual divergente. Trebuie să amânăm pentru săptămâna viitoare, de acord? De acord.